З будинку минув прохід вікна контори на вулицю. В цей час набрали номер його мобілки, він по кишенях нема. Вона в портфелі дзвонить, розкрив серед дороги, а звідти щось загорене в газету падає, якраз на ногу. Така собі стандартна цеглина. Видовище було не для Слабодухих, деякі його навіть пожаліли. Усе, засміявся Віктор у сольце. Усе, лагідно відповів Олексій. Це я до того, що не варто лізти. На танк зі шашками на голову. Тут треба гарненько покумекати, щоб нам мізки не вибили. У масовики вятівники податись? А його знає. Непроста це робота з болота тягти бегемота. На тому розмова й вичерпалась, відставили про запас. І, можливо, довго б тривала рутинна торгова морока, якби не сумний випадок. Приїхала до Льохи сестра з Росії. Чудова зустріч, застілля, те і се. І буквально на другий день її зґвалтували. Та як? Прямо в магазині. Понесла нелегка Світлану в дорогий бутік. Не так щось купити, як подивитись, прицінитись. Поки вона крутилась біля якоїсь прилавки, на неї поклав око пещений сивуватий пан в елегантному костюмі. Після чого до дівчини підійшов спортивного вигляду молодий хлопець і заявив – що вона щось там украла, і їй необхідно терміново пройти в кімнату адміністратора. Вражена Світлана природно закомозилась, але її коректно і водночас наполегливо перепровадили. У службовому приміщенні, опорядженому за останнім писком європейської моди, під вітами справжньої пальми, її усміхнено зустрів, той таки сивуватий, пещений пан. «Пробачте за армійський жарт!» Лагідно промовив він, але мені дуже закортіло з вами познайомитись. Я хочу зробити вам подарунок. І чоловік показав на розкішну сукню, що висіла на плічках. Я вражений вашою красотою. Я закохався у вас із першого погляду. Ви, здається, не заду мене маєте, зметикувала оборона Світлана. Хіба я схожа на жінку легкої поведінки? І тоді сталося щось незрозуміле, підступивши ззаду. Накачений охоронець цупко затис її лікті, а інший стягнув спідницю білизну. Світлані від переляку перехопило горло, і вона ледь видавала з себе тоненький писк. Її змусили залізти на болірований стіл, заохочуючи найсправжнісінькою, блискучою гостеролезою шаблею, від легких дотиків якої на тілі миттєво з'являлись криваві риски. В сонячних променях ніжнє, витончене тіло переляканої Світлани виглядало осяйним. «Клас!» відступив на кілька кроків легендний панок. «Чисто не фартіті. Після чого зґвалтував її прямо на столі, на щастя, без садизму. А наприкінці резюмував. «Не хочеш брати подарунок, то й не треба». Поки Світлана поспіхом одягалася, давлячись слізьми, цінитель прекрасного боляче втиснув їй в горло холодний ствол пістолета і по-батьківськи запропонував. «Якщо хочеш, я можу найняти тобі найкращого адвоката в місті». «Він пояснить, тільки пискни, і це буде остання спроба в твоєму житті. Геть звідси!» Світлану вивели службовим ходом і відвели чомусь на залізничний вокзал. Зганьблена, заплакана, вона через годину з'явилась в Олексієвій квартирі. Цей карачущий випадок став тією точкою відліку, що позначила у житті двох друзів, колишніх військових льотчиків, новий етап. Вони прийняли кардинальне рішення. Насамперед, Віктор і Олексій чітко усвідомили – ніякого дилетантства. Кожен крок має бути ретельно виважений. По-друге, цілковита конспіративність. І нарешті, їм потрібна була третя людина, саме вдумлива і набалакуча. Ним став молодший брат Віктора – 20-річний Юрій. Акуратно з'ясували, що кривник Світлани такий собі вольський. Правиця-положенця – Є така посада в кримінальному світі, щось на кшталт регіонального пахана – зуріка. Мишка Вольський у дев'ятиповерхівці в шестикімнатній здвоєній квартирі. Друзі склали точний і детальний план – розташування будинку, під'їзду, двору, виїзди з нього. Дуже доречним було те, що Вольський жив на другому поверсі, отже вони почали чекати нагоди, для чого налагодили спостереження. «Треба ж колись починати», – заспокоював друзів Олексій. А чим ми будемо відрізнятися від них, під'юджував Віктор? Подумайся, яка різниця між тими, хто грабує роботях, і тими, хто грабує грабіжників? Але грані можуть стертися. Моралізаторство призводить до кошмару вседозволеності. Тільки без філософії, іронічно погодився Віктор. Коли на ганку під'їзду з'явилась імпозантна дама, з найближчого прогулку виїхав непоказний «Жигуль» універсал четвертої моделі. Все йде за розкладом, звернувся до напруженого Юрка Віктор, спітнілою рукою, стискаючи кермо. Об'єкт у цей час зазвичай направляється в перукарню. Далі події розгортались згідно зі сценарієм. Щойно дама ступила на асфальт, як прямо біля під'їзду зупинилася авто. З нього вилізли двоє спортивного вигляду чоловіків. Євгенія Олександрівна по звернувся до розкішної дами той, котрий був за старшого. Весь чоловік просив завести телевізор – ви вже завдайте собі клопоту, повернутись назад додому. Євгенія Олександрівна басіні здивування, але з незадоволеною міною машинально запитала, який телевізор. Хлопці жваво витягли величезну картонну коробку. Та ось, Samsung, найновішої моделі. Дама неохоче попрямувала до дверей. Вона давно звикла, що її чоловік ваще щось привозить і вивозить. Літній консьєрж клацнув електронним замком і, не зронившись слова, пропустив трійцю. На другому поверсі дама спритно відчинила три замки на масивних броньованих дверях. Хлопці несли телевізор перед передпокій. Може, в кімнату? запитав один з бійців. О, ні, відрізала Євгенія Олександрівна. Я й так запізнююсь, сам розбереться. Хлопці коректно вийшли. Коли квартира спорожніла, клацнули замки на дверях і запала тиша. Коробка розкрилася. З неї виліз Олексій власною персоною. Протягом майже години він ретельно досліджував квартиру. Спершу були реквізовані гроші коштовності, попутно всі ділові папери й документи, після чого Олексій завантажив сумку цінними речами – все, пора. У квартирі повний ажур, ніякого безладдя. Перед покої він перелаштував під килемом ампулу зі снодійним газом.